Egunon, horu uh, ehr, goizbegin uh, gomita goizuntan, argzai mendiburu, ekonomialaria, egunon hartzai Egunon... Franziako gobernuan aldaketa, desadoztasunak gehiengoan diren sozialisten artean, gertatu dira joan astean, Arno Montebourg, ekonomia, ekonomia ministro hoiak, bestiak beste, berak eta bestek kritikatu dute, François Hollande eta Manuel Valsek autatu norabidea, lehenik sozialistak poderean direnetik, bimila eta hamabitik, bilien ministro izan dira, ekonomia mailan, erro eta valz, ez berdintasuna hundiak badira bien artean? Bibi lehen ministroen artean bada bai, desbegintasuna, baltzek badu e, kutsu liberalagoa, ehok e, e, e, e, e, bainoan, e, baina mo, zuk egon duzun aldaketak badira, aldaketak bali madira egin du emaitzak ez direla hor, oh. e, eta azken, haste hau eta nikusitugun aldaketak ere, hori engatik egtatzen dira, gauk orain nahi nartzen politika ekonomikoak ez du emaitzarik ematen, azkundea zero, zero da, eta askunderik bat ere, eta langabeziak aldiz beti gora kadoa. Eta hoan e, gobernuaren zatezin bestekoa da. E, azkundea lortzea, bere helburuak lortzeko, eta hori lortzen ez du, ez duenez, e, tentxioak sortzen dira, eta barni zabaitak sortzen dira, eta horregatik ari gira ikusten ba, e, azken egunetako mugimenduiek. Sarkozi presidentzelari kere azkundea zerotan zen, azken kargoaldian? Duro, ez, ez, ez asken bon, eta eh, Sarkozyko poderari arribatu zenan eh, krisiatzen oraindik abiatua eta oraindik askunde gara, eh, garaien ginen eta bon eh, Sarkozyren gobernuak izan ditu bo, krisi a, krisiaren astapena eh, be cuidatzeko kargu bereik izandute eta izan dire erresizio urte eh, pare bat urte eta erresizio importanteak izan dira Europa guzian eta mundu guztian ere eh? orgon bestek beste horregatik ere erori da gobernua eh? Giteko uh, berriz Manuel Valtzen gobernu berri dat. Murrizketa aipatzen da. hitz hori ainitz zuten da 2000-atabederatziko krisia sortu denetik, zuaurek aipatutuzu. Murrizketa mm -hmm. noin harritzia leporatzen dakote valtzi gobernotik kanpo diren ministruek. Zer nolako Murrizketa izan ditaike dedo aipatzen da? Eh, Murrizketa edo eh, politika, austeritate politika eramatea leporatzen zaio. E, bon, austeritate politika da zergak emendatzea eta prestazio sozialak edo estatuaren gaztuak e, apaltzea e, defizita edo mugisteko e, hori da austeritate politika baten elburua da e, estatuaren zorpetzea apaltzea epertain edo luzera e, ekonomian konfiantza sortzeko eta baldintza baldintzaueagoak sortzeko epe luzera hori da politika horren elburua E, Aestean haipatudan bezala, e, azkunderik ez bada, austeritate politika, helburu hori lortzeko beti ere, horrendik eta azkarrako izan beharko da, e, bere elburuak lortzeko, hori horrek egin nahi du. Be, ez dui duri ezerak emendatuko direnik, baino aldiz bai e, estatuaren gaztuak e, e, apaldu beharko direla e, azkarki. Artza emendiburu egon gurekin, ekonomia imintzatuko gira ere sortzion taik goiti, baina titika al berriak ditugu. Milarka horretan dira gisa guziz, baina bon, e, gobernuak egin ditu neurria iniz ematen ari da martxan eskaintza e, horiek nahi du enpresak laguntzeko, e, eskaintzaren politika bat martxan emateko, oron, ari dira enpresen gaineko fiskalitatea e, apaltzen, e, eta parean ez dute azkunderik nahi dauz zu e, zer gen zergak edo... E, e, e, de, estatuak lortzen duen dirua hemendatzeko. Ogor e, e, egin beharko dutena da, nola bait ekilibrio e, bat atxuman edo rikabeji bat. Jaunik aie dira zugungo zugungo batzuk balio erantseren gaineko zakaren inguruan, jradi TVa hemendatuko ote den edo ez. Bueno, horiek dira 100.000 eurotan aldi dira pentsatzen gixikutziz. Horrek egan nahi du, egan duzu, behar bat zergetan ez dela ageriko, baina erritarek ere pairatukuntela behar bat TVA horren bidez. Zerga indirektuak dira, eh, zerrumoroak dira. Bon, dira momentuko. E, politikoki biziki delikatua den gaia gaiada, e, batez ere miliarka euroko opariak egiten dirilarik enpresei. E, beza e, e, emendatzea mundu guziari eta hori askotan aipatzen da in, e, zerga indiustua dela, denek behar den pagatzen baitutzea hori e, bon, politikoki biziki lan jeroxada. E, odone, ez dakigu horreindik nola izango den, baina askunde faltak e, orain arteko arazo guziak horreindik lahiago bilakatzen ditu. Eta horren beluga bazuten, ministro batzuek, ateratu direnek, ateratu edo atera hazi <laughs> dituzte, prezeski hor zinez, neuri zorrotzak manuebraltzeki nartuko zirela eta lan jera zukaipatzen duzuna sortuko zela? Bai, baliteke, eh, baliteke, bainoan, bon, eh, ikusten dena da azken bihortu hauetakon eh, egoera ez dela batez usendu, alderantziz ari dela eh, berbada okertzen, eta hoan desadostasunak de, de eh, hola kertzen dira, batzuek eta dute aldatu behar dela, eta ba, alderantziz eh, eh, presidenta Talen lehen ministroaren iritzia da, segitu behar dela politika horrekin, eh, eh, espero baitute, epertain eh, edo luzean, eh, maitzak emango dituela bon, eh, ez da bat ere seguroa. Piskate, errepikatu eh, eh, nahi da? Alemaniak dola ama urte egin uh, egin zituen neugik hartu nahi dituzte, jana baita austeritate politika biziki uh, zogotzak eraman, enpresen aldeko neugik uh, azkarki hartu, uh, eskaintza uh, egko uh, eskaintza, enpresen eskaintitza hobetzeko. Uh, Frantzian eredu bergin hartzen dute, ez da bate re funtzionatuko duela, espaita baita kontekstu industrial berdina, Alemania irri bizik industriala da, industria indartsua du, eta eskaintza obetuz, lortu dute esportazioak exportazio, egitea, esportazio bizikionako kaitea, eta mundu guzian saltzen dira berein produktoa. Frantzian ez daulako industria sarerik eta, eta frantzian beti barne kontsumoa biziki importantea izan dagoen. Barne kontsumoa espada piskat laguntzen ere, politika horrek bat ditu xantzainitz eh, bokot egiteko. Alemania it, eipatuko dugu behiz istantian, mm -hmm. uh, Frantzian no ogoita amabosto horrenetarik ateratzeko parada eskaini nahi dieen presagu ziri, Arnau Montaburen lekoa hartu duen Emmanuel Macronek, ekonomia ministeritzan Akordioak ardi balira enpresa horien nagusien eta sinikaten ahtian e, gehitu du. Dio, aukera litzatekera, sepotik galditzeko, sepoa ipatzen du mm -hmm. berak, uh, sointan langile emanik diren abantail metatze hori, bilakatzen delarik oztopo bat lanian ari direnen zat. E, Sosialistek sohtu goit amaposto horien eko hastia, hori e, bon, bera, ministro berriak, eh ministroak ministroekin eh? dena dira egin zituen justu ministro izan baino len eta ministro izan denean eh, behitz, eh bon, jandu bon, handu etzela bera pen... bon, eh, edo eh, bon, ez ditu berriz konfirmatzen maiestatzen bere bere e, gauzak. 35 orduak badira 14 urte bad, martxan ezagirela. E, izan dira hainbat neurri geroztik e, mal gutzeko beraien funksionamendua, gaur egun ez dira bat ere efektiboak, janei gaitu e, bon, e, lan iraupen legal bat da, eta handik hogeitan e, magostu hor e, e, gehiago egiten diren orduak, edo gehiago pagatzen dira, edo rekuperatzen dira bakantza moduan, eta bar, e, edo ertete moduan, ainbat ne uji hartu diren gaur egun hasierako eh, legea ez da batera ez da batera berdina, guzti zer malgutua izenda eta mm, eta praktikan gaur egun eh, denbora osoz lan egiten dutenak lan egiten dute gutxi gorabera bejo gehiogdu, ha, eh, hastean. Hori batez beste kalkulatu da 39 kalkulsegai baino eh, ez dira jadani efektiboak eta E, hori tamabost hor duen legea ezabatzea biziki komplikatuada zerren bere garaian ziren hainbat, eta hainbat negoziazioa dakka e, a, eta hor mi, e, or milaka horrenak pasatuak izan den negoziaketetan eta hori tamabost hor duko legeak entzen balitz hori dena behitz negoziatu beharko liatek eta biziki biziki komplikatuada biziki hastuna da eta hori eskuinak ere ez du, du pintsatzen hori tamabost hor duetatik ateratzea Ia ja, da nik eman dira inbat, dira, inbat neugri uh, asira kolegia mal, malgutzeko, baina hori tamabostu horretu etikateatzea biziki uh, bexantiera handia da nioz. <laughs> Orduan ez dut uste epe motxean hori uh, egingo denik. Eztela efektiboa izan nubait bai lantegi batzutan aplikat, gauzatu da, aplikatu da, eta hor dena den janduzu behar bada ez dela egitekotan bere ala, izi gerri zaila izan den dela, baina hori tamabostu langileek eman abantailak Galduko dira, kentzemalire? Kentzemada, jenai baitu bon, Gaur egun lanikitean da, eta most horri baino gio eh? Problemari gabe, lanikitean da Berroita sortzi ordu urte problemari gabe Bakarrik direla o, e, Piskat gehiago ordeindu behar diren orduak Hagoen, asiran eguneko Eta bosta apagatu behar zen Gaur, gaur egun legez, eguneko amaha bakarrik Gehiago apagatzen da Eta eta jadanik badiran, hainbat neuri e, Mal gutzeko e, baitu Uh, gehiagozko orduak batzutan kanakulatzen dira bakarrik, hogeita mazazpik garrerean orenetik entzina. Bon, ikusten dugu gaur egun dela uh, lege bat boskatu zen adola malagurte, hainbat uh, neuri hartu dira gobernu, uh, fe, gobernu guziek hartu dituzte gero neuriak uh, lege hori malgutzeko, uh, eta horregatik, erraten nuen, ez delarik harik efektibua eranai dut uh, hogeitan most orduen jorkes ditu egiten, horregun, uh, normalan ordu gehiago egiten dira, uh, eta Lege horik entzen bada, jana edu, e, gau egun beho gehiokduran egiten dutenek, bezute dute izanen, soldatan pixkat galduko dute, seguraski, uniko hamaja e, pagatzen direnean horiek e, gehiago egiten direnean hor Bueno, egia egan ez dut sinisten, ez dut uste uh, gobernu aholako xantiera bat batean sartuko denik, genera politikoki lan izaten alda ere, lan den aden garaian uh, bon, behar, behar kolitzateke pentsatu ere lan apartekatzea, eta alderantziz egitea horreindik ba, gehiagoen presak laguntzeko, uh, emaitzik ematen ez duen politika batean segitzeko, bon, uh, lan jeroza izaten alda. So haurek haipatu duzu Alemania ostion, dula amak bat urte, austeritatea plana, mm. abiatuz zu, uzutela zu alemanek. Europarat eraman ezberaz gai hori, gobernotik kampo diren ministroak ere, xalatzen zuten franziako gobernuak alemaniaren peko emaiten zula bere burua, bigarren gerlat, Deren buka eratikuna, tegia Frantzia-Alemania beti bikotean ibili dela, heinberian, Europako motore bat izan dela, mm -hmm. eta orain zer uh, Alemania da lehen agerita behar da maizetan, eta Frantzia ini, hainitzez uh, gibilago da? Ba, eta, bakarrik Frantzia eta Alemania, eh, Europa osoa, eh, eta badira... Mo, Motore historio horretan, eh, konparatziko. Bai, bai politikoki beti hor dira, beti erri ahondiak dira. Gaur egun egoera biziki dezberdinan dira, eta horrek, bai, bien arteko elkar lana, oztopatzen aldu, zeren bai, momentu honetan, bie errien arteko interesak ez dira bate berdinak. Eta, eh? Eta eta alderantziz, kontrallajiak izaten aldia ere. Da, horregun, frantziaren balantza komerziala alemaniarekiko biziki e, defizitarioa da. Jana, ibai du, hain nintze gehiago erosten alemaniari, alemaniari saltzen dena baino. Eta bada deshoreka bat, bada deshoreka bat. Eta e, horrek, jana, du, bi errien interesak ez direla ez dutela bat egiten, eta, e, bueno... Horita, gero, bestalde, Europa mailan finkatu dira lege batzuk, besteak beste, defizitari eta zorpetzeari dagokienez eta Eta gau egun badira egigalde batzuk egespetatzen eh, dutenak hori, edo gutienez entzatzen direnak, edo hobiltzen direnak elguroi eta badira beste batzuk eh, defizita ezin dutenak susen du, eta zorkpetzea erez, eta hori... Oh, oh, oh, Frantziak egi eh, alde bat da, jodan eh, Alemania piskat nahi du, piskat ere eh, Europa-Mailan finkaturien legeak eh, jespetara nahi ditu, bere interesetan delako. Frantzian beti, eh, lan gabezia emendatu da ustailan, Bederatzigarren hilabete segidan, aktiviteterik gabeko enpligu galdegile kopuruak goiti egin du mm -hmm. 6 mila gehiago pasa, di ondain hilabetean, krisia 2 mila eta sortu zen, eta oaiko sistemarekin edo, Ez da hunzut galeinen noiz bururatuko den, baina bururatzen ahal edo zaila? Epe motxean ez, epe motxean, perspektiba guztiak e txarra dira, ez da inbertsioa ez da biatzen, barne kontsumoare bizikia pala da eta ez da ikusten nola e, ateratzen alden e, ortarik. Gobernuak egiten duen e, parioa da eskaintza laguntzea, jana da hastiana dugu, enpresak lagundu, be, enpresen gaineko trabak, zergak eta altsatuz, e, e, kenduz, eta pentsatzen da, enpresai ematen bazai posibilitatea gehiago produzitzeko, behingo dutela, e, barne eskarian, e, sobera landu gabe, Ohei ke ja du pentsatzeutela gehiago esportatzea, e, nahi du, gehiago esaltzea, eh. Ordon konkretuki ja nai du auzoko hori gehiago saltzea, ba izogatzea. isogatzea, eh. Hori da. egiten duena beste Europako beste gialdekin. Bueno, ez dakigu lortuko duten. nire ustez e, eska, eskaria laguntzea berreskoa da, baino eskaintza Uh, espada laguntzen, eran nahi baita uh, prestazio sozialak mantendu, soldatak ere mantendu, ezpada hori pixka bat uh, suspertzen, uh, frantziaren uh, industria, ez da alemaniako industria, uh, barne kontsumoa bizik importatea da frantzian, eta hori momentuz bazte jera usten ari da. Horonik uh, uh, egiazkin ere iritzia da, uh, epertainean uh, ez dut ikusten batero bekuntzarek alderantziz, zene ustez uh, eguerak uh, uh, segituko du berean. Gururatzeko hartzaimendiburu, 2008-an uh, bankuen pogota gertu zen. Mm. Uh, gerostik erizen sistema baten dirustatzeko autua eginda Frantzian eta Orokorki munduan, estatu batuak ere ipatzeko. Eta Orokorki krisiatik ateratzeko mundu mailan ikusiz, da badar, junt, sistemaz, kanbiatu behar litzateke. Hori zer da nunbait utopia, edo nahi kunde eskasa, edo sobera zailada ikusiz uh, berri alde berri batzu, hori indar, uh, indar berriak ekartzen dituztenak, Txina, India, eta... Mm. Orihera etzaiela iraiten ala hainbat urtez egin Frantzian edo Alemanian edo estatu bateetan? Eh bai, egia ta, bon, 2008 e, bon, e, e, sistema finanzieroak e, porrot egin zuen, e, bon, tokien initzetan, e, bat e, guri gandik hobiler, eh bon, or, bankuek, por, e, handiak izan zituzten, e, estatuek, estatu gehienek erabaki zuten e, sistema finantzieroa salbatu bazela. E, hori nere ustez ezinbestekoa zen zeren gau egun sistema finanzieroa e, gure bizian zentrala e, da, espada gehiago bankurik eta bon, dena gelditzen da, Uh, aldiz nire ustez uh, kritikatzen alda egiazki uh, uh, estatuek ez dutela uh, <gül> e, baliatu momentu hori bankuen gaineko kontrol gehiago hartzeko, uh, eh, bandira dirua mantzaie uh, best, eh, kontrapartidari gabe uh, sistema salbatzeko baino uh, ez dute bat ere kontrol ikartu uh, bankuen gaine eta pixka bat gehiago uh, ikusiz egiten zuten eta orientatu beraien aktivitateak egiazko eh, ekonomia, finantzatzeko eta hainbat uh, E sektoretan egiten dien espekulazioak frenatzeko eta espekulatzen da besteak beste estatuen gaineko, zorren gainean hori e dan pizkada bai, bere puztanar ikoske maten dion e sugea bezala hori e egin e nire ustez pokot handi bat eginda e finantza sistemaren kontrola ez dute ez delako hartua izan hori e zure galderak bazituen beste gauzatzuk ere baina denari betmentu beren erantzutea Eztek esan. Bai, bainantzaren sistemari yeah. buruz gehen bat, eta nun erantzun duzu, jala? Ja, Kago egun sistema beberen. finanzieroa Ezin da Goitik bera aldatu Kago egun dena funtzionatzen da bankuen bitartez Denek baitugu kontuak bankuan Denek baitugu maileguak bankuetan bankuek finantzatzen dute ekonomia behezko da Horrek finantzatzen Martxalatzen du ekonomia Orgon, Gauzak aldatzea Naturala da Baina gauzak erotik aldatzea Askotan ez da nahi bezala teratzen Horreketik Gure da, nire iditia. Artza imendi buru, orta nautziko no, gure sola xaldia, jan duzu bezala baditaizke izke gauzak horainoa ipatzeko, mire esker eta ondoko aldi bat arte? Bai, mire esker,